нагадуючи дитину, яка вперше зіткнувся з тими, хто її не любить. Світ стає небезпечним для неї, втрачає гармонію, барви, блякнуть, дитина боїться робити те, що робила колись, не замислюючись. Не менш стривоженим були амброзії зливодії. У них теж було своє «чому?», і вони не насмілювалися запитати постояльця. Лише він може відповісти, і якщо раптом зникне вранці, вони ніколи не довідуються, що їх чекає. Ці два запитання можуть зіткнутися, як птахи на люту і впасти мертвими. Містерія зими, яку Амброзій збирався поставити у містечку, заангажувавши першим господаря готелю, отримала поштовх у зв'язку з приходом Антона і вийшла з-під контролю режисера. Роки перебування у притулку розгладили рубці пам'яті Амброзіуса, лишивши лише один єдиний – втіху від гри, хоч та гра колись знищила йому долю і щастя але дала взаєм чисто радість творця, який немовий ювелір шліфує слова, ситуації, образи. Амброзіус умів перетворювати потворне на прекрасне, хоча у тому світі частіше буває навпаки. І ось цієї ночі чисто радість творчості була затьмарена страхом. Що ж власне трапилося? Про це Антон дізнався наступного ранку, коли дійшов униз, і гречний господар запропонував йому поснідати яєчнею, кавою і молоком. Амброзіус при денному світлі аж наче змалів і зморшки стали ще помітнішими на його лиці. Антон збирався сьогодні шукати Генріха. Господар і режисер теж були налаштовані на бойовий лад, хоч мали тяжку ніч перед тим. «Надовго до нас?» – спитав Леонтій. Ці прості слова далися йому нелегко. Він мусив їх вимовити, наче байдуже, нічим не виказуючи тривоги. «Не знаю», – посміхнувся Антон. «Якщо сьогодні щось довідаються, то одразу піду. Учора я забув спитати. Семі з долини, то що без них? казав, що ви маєте книгу, до якої записуєте прибульців. «Постояльців», – виправив господар. «Так, постояльців. Чи міг би я подивитись її?» «А можна дізнатись, для чого?» «Я ще вчора казав, що шукаю одного чоловіка. Шукав у долині, а тепер у вас. Якщо не знайду, то піду далі. Власне, то не мені він потрібен, то старий просив мене знайти. Знаєте старого?» Господар і Амброзів скинули. Останній відклав веделку. «А потім що? Коли знайдеш того чоловіка?» Повернусь додому, звісно, мовив Антоний, аж зітхнув, згадавши затишну хатинку коло воріт. Це неможливо, з болем вигукнув Леонтій. Або ти не є писарем східних воріт, або тобі затьмарився розум, або приснився сонний, ти встав і пішов шукати якогось чоловіка, закінчив Амбродіус. Я кажу правду. У притулку задля рівноваги існує чорне і біле, брехня і правда. Доведи, що ти кажеш правду. Навіщо? Але очі обох горіли так зловісно, що Атон витяг з кишені золоте кружальце, яке досі нікому не показував. Оце дав мені старий. Коли я знайду того чоловіка, маю віддати цю річ в обмін на іншу. У притулку немає грошей? Через хвилю заперечив господар. Це не гроші, відрізав Антон і сховав золото до кишені. Це знак. Нічого я вам не буду доводити. Я хочу швидше впоратися з тим ділом і повернутися додому. Він говорив тепер впевнено, бо помітив, що золото справило на обох враження. Покажи йому книгу, Леонтію. Вибач, друже, але досі тут не спинявся жоден писар східних воріт. Чому? Бо коли писар покидає ворота і приходить до міста, нам усім кінець. Тобто це означає, що ніхто не тільки не зайде до притулку, але й не вийде з нього. Як це? – не второпав Антон. Бо й писар західних воріт покидає свої. Чому? Ти мусив би це знати. Мене попросив старий, він знав, що робить. Небезпечно вирушати в мандрівку, керуючись чужим розумом. Це може коштувати нам усім, а ти ще й прикидаєшся дурником. Перестань, Амброзіусе. Трутився господар. Тут щось не те. Я згадав цього хлопця. коли я увійшов до притулку, він повів мене через сад. Тоді була осінь, і яблуко само впало мені під ноги. Він дозволив мені взяти його собі. Пам'ятаєш, Антоне, що ти сказав тоді? Не пригадую, але я дозволив би вам набрати яблу скільки завгодно. Ти так і сказав, але мені вистачило й одного яблука. Ось твоя книга, Антоне. Навіть якщо притулку кінець, я не порушу гостинності. Якщо ти прийшов сюди без страху, то й нам нема чого боятися. Ми допоможемо тобі.